أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ان تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير مقصد <تكلم> سورة بكرة بياند تلور ما سلوديم اوول مسلہ پدی صورت کې اسبات توحید بیانی بیانیږي دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده دویم مسلہ پدی صورت کې اسبات رسالت بیانیږي د پیغمبر علی سلام د رسالت اسبات کول ثابتول چې نبی علی سلام د الله د خوانه پیغمبر ده او هغه چې کوم دین منټپریخه هغه دین د الله د خوانه ده نه د ځنه بکه کمی کړي او نه د ځنه بکه زیاتې کړي او دنو بووت سلسله پیغامونه ختم شویم درېمه مساله په دې صورت کې جهاد فی سبیل الله بیانېږم د الله په دین کې یعنی توحید او رسالت لپاره کوشش کول چې توحید عقیده خوره شي خلک یومنې او د سنتو په طریقه باندې خلک ژوند تیر کې د پیغمبر علی اسلام په طریقه باندې خلک ژوند تیر کې دغه ژوند په طریقه دې لپاره جهاد کول کوشش کول نو بیمه غیزه جہاد ماناو مطلب التویله او جہاد څلور مراتب لري څلور مراتب دي شیطان سره د نفس سره کفارو منافقانو سره او د ظالمانو یني او مبتدعیانو سره او د منازل د جہاد بیان شو ابتدایي منزل درمیاني منزل منزل څلور مسله په دې صورت کې انفاک الله بیان کیږي په څلور برخه تقسیم دي اول برخه سل ایتونه او باغي اوله مساله بیان شوه دویم برخه یوسل 213 پګه و پوري و باغي کی دویمه مساله رسالت بیان شوه دریمه برخه یوسل وا و 253 پوري و باغي کی بیان شوه باسم الله او څلورمه برخه شروع ده ایت نمبر 254 او پدی کی څلورمه مساله انفاک فی سبیل اول کی ترغیب ورکو انفاک په اول ایت کې نه 253 ایت کې نا و انف کوما را اقنا او ممنانو مخررج کوي د غ چې ما ته اوصل دررکی مخکېنه چې بیا ب ل دی دسې ور بر را شي چې ن به ل نشي خرچ کوی او نه به دوست کو دو په د الله نه خلاص یا بهنی کو ک بچ ب کې او یا بهڅوک سفارش شو کې بچ بش بشي نه ددغسې ورځنا هر انسان خپل عمل غاڼه ده نو دغه سیورز نه خده چې وسنه ته ځان لپاره عمل وکي او هغه عمل ته بیا په خیر دیر شیم نو وساله در کړي عمر دیر کړي په دې کې هغه ورس د ځان له خزانه جمع کا باغ جوړ کا بیا آیت نمبر 255 کې داور توحید بیان کړه چې الله لا اله الا هو آیت الکرسی کې چې حاجت روا ینه الٰہی یو الله ده د تامي د خدای تو د مینی د خدای تو او د یری د خدای تو لایق و الله ده د تامي الٰہی لایق الله ده د یری الٰہی لایق الله ده او د مینی الٰہی لایق الله ده الٰہی تم پختو کې خدای نو په دې معنی یو لس دلایل بیان کړو جګه د تامي مینی یری الٰہی لایق ده ج هغه الحید القیوم دے لا تاخذه سنه ولا نوم جټاو خوب پینرازی له ما فی سماوات والارض لاندي برټول دغه اختیار دے اسمانون کوم دغه اختیار زمکه کوم دغه اختیار بلچ دبلچ اختیار نشتم او من الذی یشفع عنده الا باذنی دغه سوق نشته دغه په دربار کې بدی دغه نخلاص کی ها کاغو ته اجازه کی هغه ورته وکمو کی سپارشه نو بیاغه خلک هغه نیکان خلک علما شهیدان انبیا او نور چ نیکان خلک دی یغوی به چې الله د ټولو خلکو سپارش حکم ویر کی اجازه ویر کی به بیا به سپارش کولې شي داغه ځان د شرایط بیان شو نو دا دلیلو چې داغه نه توک په زور معنی خلاصول نشي کولای تاسو کوی ذات شتنه داغه د دا پاسا جګته مجبور شي زکه هغه الوه ده زکه الوه یه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم د مخکونو م خبر ده او د ورستونو م خبر ده د مخلوقات نو مخکږي څو خبر ده تنه او ورست چې څه دي تنه خبر ده ولا یحیتون بشیئ من علمې الا بما شدا بالدلیلو چې داغه د دا علم احاطه مخلوقات نشي کولې یعنی د مخلوقات دومره طاقت نه لري چې داغه علم په خپل قدرت کې راولي په خپل احاطه دا طاقت د مخلوقات سر نشته او مخلوقات کې انبيیاء دي اولیاء دي جنات ملائکه ټول هیڅ کوم نشته چې د اعلی د علم احاته و کله الله کچاله وګاړي نو علم ورکی د خپل علم نه چاله بدو دنیاوی علم ورکی چاله ديني علم ورکی په پټولو کې پیغمبرانو ته لډیر علم ورکړي دي بازته په سترګو باندې باز شي نه خیدلي لکه وخت چې تیر شو د وزیر علی السلام او د ابراهيم السلام واقعا د پیغمبر اسلام تم ډیر رښتې خیدلي سترګو باندې ته بیان با کړی دي او باید چې کوم دینو د دلایلو په لارې خودلی الهامی شکل کې نو الله چې غا ته سنو غوړې مغونه علم ورکې په پیغمبرانو کې ما زیات علم الله نبی علیه السلام ورکړو زکه غسر قران او به نور پیغمبرانو ته الله علوم ورکړي د موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته نورو ته دا ته دلیل او بل دلیل دا په آیات القرصی کې بألوهيه الله ج وسع كرسي السماءات والارض دا غبچای د اسمان او د زمريره پراخدا ولا يهوده ولا يؤذه حفظهما او دا غفچای ر سړی کیمنه هر کار په خپل کې او هو العلی شان والا ده عظیم لوی ذات د دلایل او دا د توحید عقیده واځي هشو دلایل پی بیان شو مخکم هیڅو کې بیان شو پاولې سکه و پا دوهیمه یې سکه اوس الله وی لا اکراه فی دین آیت نمبر 256 چا د دین نظریه کې زور نشته یعنی په چا باندې په زور د عقیده نشي منلې چې دا ایمان راوړاله پالا باندې په پا پیغمبرانو باندې په کتابونو باندې نه الله وی بس دا مسله موازي هکړه دلایل مې ته بیان کړ خپل کتاب کې یا پیغمبر په خله باندې نو کووسه ټوک منی نو خپخه کني ور په زور او مع نه شي منلی خو البته ک چا منله مسله یعنی ایمان را وړو د ایمان کور تهران نه تو نو بیا احکام په زور منلی شي نو بیا د شریت احام پهغ باندې نافیس کوللی شي په زور باندې لکه زنا نه شراب به ننس کغلا به نه کوي منځ او دا رنګې نور چ احکام قام د بیا مننی په زور بانددي د هغې بیا اجازت شتا. بیا اغه نه بعد دو لار الله موږ تاسو ته بیا لیکړې یو لار دروست لارې د اصلاح لارې او بل لارې کګلاره سبیل الغیب نو په دې باندې د دې دوو لارو تفصيلي وو کړو چې کګلاره دا, دا شی پتاغوت من ایمان راوړي د کګلاره دا طاغوت څه مطلب د الله نه بغیر بهر چا کدی ایمان راغو د الله <سؤال> غو ته ایمان لکه څنګه چې موږ د پالا <سؤال> ایمان ده دغه سي ایمان په بل چا باندې راغو او دا تاغوت نه ته تاغوت ایمان راغو یا الله موږ ته پیغمبر را لګل کتاب را لګل دی ایولار ته خودلې د ژوند د فیصلو د نور امور نو دغه سي د ژوند لارې د نور دی مون له یي د قران او د پیغمبر نه علاوه یا د دین چکو علما دی فقها دی مجتهدین دغه نه علاوه نور په سلاړې نو دا طاغوت دی ځکه دین څلور د لایلی قران دی سنت دی صحابه او اجما ده او د مجتهد قیاست است اجتهاد دی نو دا څلور نه علاوه کله نور وسینو په سلاړې دا ګوې کتاب ته طاغوت په سلاړې او د ایمان لپاره چې شرطه چې الله ایمان راوړي الله په پیغمبر ایمان راوړي الله په کتاب ایمان راوړي او د دین اصولونه او پیغامونه ژوند تیر کې هغه د مطابق پر عقیده درسته کې خپل عمل درسته کړه یؤمن بالله به د ری دوارو لارو والو منزلونه بیان کړه د اصلاح لارې والو منزلین بیان کړه او د کګیل لارې والو منزلین بیان کړه د اصلاح لارې والو, والو منزل دارې چې الله هو وليو الذين امنوا الله د خلکو ملګری دي دوست الله دوستی او تملاوا شو په ایمان باندې په صحیح ایمان باندې دوسته دا دا دا دا دوسته بچه اصاری او نو الله بو کېی د د د دوستی ب چا سرې یو خو جو هم م ظرومات ایله نور تیون روباې په طرف در نه او د شیط د تعغوت د مرگرتیا یا غې بهند د ایمان مننظرل چې شره چېتییرروونه به روباې او خو د شطانو ملګې شوي دا منظر شو او نتیجه پیدا شي چې د ایمان نه به د رووباسلهکه سرموندونونه موندونونه چې د کول ل د د مسلمانی اغه غذر کېو اغه د اړین او بده خلاص کې او مکمل بده واړی تاسو معلومه نه بیا او اخرت کې بیا جهنم کې پروتین کې نتره بیا مثالونه شروع کړه آیت نمبر 255 اول مثالو د سبیل الغي والو د کګیداري والو چې د دې مثال د ځای کې د نمرود چې زید کې راشي سوچونه کې فکرونه کې کنایتونه کی اوځیت کړه شي وینکارو کی نه منم بس نو دا د کګیلاره والاو مثال بدغسي چې وسړی خو د قران مسله واوري دلايل د قران واوري او هغه بیا مې فکر نه او الزامات لګی نو دا د نمرود ملګری د نمرود غوښي او صفات ورکه دی په کګلاره باندې دی او د اصلاح لاره والو دو مثالونه د عزیرا علی السلام او د ابراهيم علی السلام چې دلايل او قدرتونه د الله نو ایمان انرم ای ایمان خو پکیو کو نورم کوي شو او مطمئین شو په خپل ایمان باندې او شکر ویو استاد الله نه دواړو او آیت نمبر 20 شپیتم یو شپیتم نا ترغیب شوو کړو انفاک تا مال لګولتا په مثال سره چې وسړی مال لغی نو دا مثال د سیده لکه یو د لکهو دانه چې پزمه کې زرغونه کې دا غنه 200 دانی جوړی شي الله یو استاد غیوا روپۍ چې ته الله پلار کې لګې یا یو بل شی یغه د الله په لاره یوه دانه دانه وی دوری جو د غنمو د د الله پر هر کناغه دایي اجر متال زو په یو سو په یو په او کې دې شستانیت او په خو طریقې سره د عمل تر سره کې دینم کې دې شی یودایف لمی شاو زیات بې کند دینم اعظم خو خدای او چرتونه بیا مثالونو شروع کې د غلط مال لګولو دو میسالونو د غلط مال لګولو او یو مثال د صحیح خیراته ص کې او دوه میثالونه د غتې سرده د غت خیرات د غلط خیرات یو مثال ده چې د عمل عملنامه ه د عمل نه او جروونه او ن کو پاک پاکې شي ل کاغتیه چې بارانو شي د هغې نه ګر غبار پاک شي د غرنګ به د ستا عمل نامه پاک سووته شي چې په غ د طرق د خیرات او سرکه دی وکړهري کې ریاوي بدې ردې وي فکرله زباده نه د خپل عمل نو هغه آم... آ... ټول نه کوي ودی ختم شي اجرو نه به ختم شي بلکې به عملنامه پاک شي سوترا سو به د غتیږي غونته بل مثال د خیرات دا غلط خیرات داو چې وړه ټول عمر مزدوری او کیزان له باغ جوړ کی سرمایه جوړه کی هغه باغ كله میوي کوي ورته فصل ورته کوي او د هغه باغی من گزاره رواني دته وکي دا نو د دې د دغه باغ ته نه ناشتي ماشومان وړي نو سیلای راشی با که اوری و دا, دا با طول با ختم که وصوزایی دیه تبا شو کنشو دیه غرق شو غریب تبا شو دا طول امر محنت و خواری لار ختم شو بیلی که بیتا اخوادی خوکتل زیا کنا تکرید دو جنجایی دورا من دا رنگ یو سره ټول عملو کې باغ ځان له جوړ کې عملنامه ډکه کې د نه کوي او اجرونه لیکن هغه هغه کې نیت غلط وو یي زبادنه وا یي بد ردیوي فکر الله نو ټول باغ به ختم شې د عملنامې او بیا په اخر کې تبایي बर्बाद भई او صحیح خيالت مثال درسیدې چې سره مال خرج کینو د دوه مثال درسیدې لکه دې چې پوچت دې منځان له باغ جوړ کې دا باغ لکه باران وشي تیزه هم پټک کړي او کوونی وشي هم پټک کړي هغه باغ نو دا می سلامونه بیان شو او دا بیا آیت نمبر ینه اخری سبق چې مونږ کوم تیر شوو باقي کې مونږه آیت نمبر 263 ته شپک خبره شروع کړي وی چې د دې هیڅ سره د دې تعلق نه د دې برخې سره دې شپک وړو خبرو یو خبره بیان شوې دا آیت نمبر 263 کې چې ترغیب ورکو انفاق ته مال لګولو ته خود خود طیب پاک مال لګاوو لته چې پاک مالو لګاو حلال مالو لګاو ته خپل لاس ګټلې اغه لګاو او یا فصل یغه عشر اغه ورکا الله بر خبره ورکا او پلیت شي انکه اني ماموري شي ملګاو زکه چې خپل ځان والده فقير په د فقير په ځي کېتی ځان قياس کې فقير باندې نو تب چې دا غلط شي وانه لې غلط مال غلط نه کنه منڅ کې مسله جوړه شوې ننی سب کې آیت نمبر دوپتنه دومه خبره شروع کوي داغ شپکوو خبرونه چې د بخل وسسا شیط نه چای شیان انسان ته وسسا چای چې مړه مال ملګوه جمع کازان سره سبا بهې په کار شي غم به د من راشي هغې ب په کار شي مرض مرز به مع شي هغې ب د په کار شي خی او بله می لګوه جمع کزان سره نو هغهه مال جمع کوي او خیو خبره یا یاد سااعتئ چې مال ایچ کلم سړی د موسیتونو نه بچ کوی مال ای کلم سړی د بدو نه شي ب که بد دی په نصیب ک لیکل شوي یا کو کوغلی کو کوي که بد دی په نصیب کېیک شوي اولا د ته مکر کړي نو ای کله بد لې کید نه شي تا س خډر مالي لیکن کله کله انسان دسی په ی مرض باې یه شي چې هغه بیا اجونه کوي خ کږي نه غ مثبت نه چې دی رووزي نمال چره انسان د مصیبت نه نشي بشکولې چې وسړې په دې خیال منه مال جمع کړي چې شپه یې ترشه مال یې اخره ترشه کنه من ترشه ترشه فورمکه واخا فورم دو کو بده واسه مخا وسړې په دې خیال منه مال جمع کړي چې را د مال به جمع کونکي سبب خيوبد کې په کار راشي الله وینا د شيطان اوسه سيدي چې تله درچي چې منه په خيوبد کې به په کار راشي الله وینا خيوبد کې مال ا نیشی کخه د پنسيب کې کلشوین او کمال کل در سره نه ی د ترسیګي او کبد د پنسيب کې کلشوین او کمال در سره ی مغه بد د تخام خرسی یوه ما سبب مصیبت الا باذن الله او نرسګ یوسف اسی مصیبت مسره غابون کې براشي الا باذن الله مگر پوکم د الله باندي چ الله حکم کړی د تخام خرسیږي حدیث کې برازي حضرت ابن عباس رضی الله عنه او ابن عباس رضی الله عنه پیغمبر اسلام وی فرمای زکه د ترز ویو څه سکه د اباس رضی اللهونه زویو داغه ته وی نو ویل سلام چې که دا غونډه وي... دنیا راځه ماشي په خیال ماندې چې ا چې ابن اباس ته څه خیر وررسو څه ګټه وررسو خو د الله خو خني ته د خیر او فائدہ نشي ورسول دا غونډه دنیا کې یو ځای شي او که دا غونډه دنیا یو ځای شي په دې باندې چې د ابن اباس ته څه مصیبت وررسو څه نقصان وررسو لیکن الله خو خنئی او تا دغه مصیبت او غو نقصان نشي رسول له لہذا مال چره انسان د مصیبتونو نه نشي بچ کوله خو نو شیطان او د دویمه خبره د شپه خبرونه ده چې د بوخل وسوسه شیطان چي شیطان انسان ته وی چې ملګ او خېوبد کې بدی په کار راشي اش شیطان او یعیدوکم الفقره شیطان چي ده وادي کوي تاسو را ان يرای تاسو فقره د فقر او د غریبینه چې کمال دی ولګولو نو بیا به غزارت څنګه کې ختم به شي د سره خلات سره بیا به ساد رمانې خی بایدې را شي بیا کې چکې بیا به سوال کې بیا به چکو دا اوس انسان تا انسان کې بخل وورور هغهغ کېږې زیاتي کږ وور ووررو اولکه بخلې پفی صوي نو بیا چې و نه لغوي دا او سوته را شي نه لګويلسې صده شي چې بیا اوس سره چې د چې مړه میلهګه په کار بې شي. نو بیا غبوخل زیات چې دلاسو نه 60% شي 60% نه لويخ بيسته شي بل سي وخر شي چې بیا دې بیا 100% دغه بوخل راشي بیا بالکل خېګن کوي نه چا سره بیا دې سوت شروع کیندې په کې به خبر راشي ورسته چې بیا د کې سوت شي بیا کوي چا سره د نیکي کول توان دریم نیکي وی چې ویلو کمال مال څخه تر راسيږي ځکه کار تخوي نیکي د کنه چا سره چې ته کې بیا وی چیرې ما قرض ورکم احسان وسو کما نو مال څخه ټراکی نو بیا دونه بخیل شې چې بیا هغه چا سره احسان هم نکوي نو شیطان یعیدکوم الفقره شیطان چې د یری تاسو د فقرنا غریبینه و یا امرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو په بهایي باندې دا ان یو خو دا ته وی چې مال جمعکا ځان سره سره په کې بانک کې کور کې زمکو والا سرزر والا سپینزر والا جمعی کا ځان سره جمعکا سپینزر والا سرزر والا لیکن بني خوا تا او په غريبي ملګا و دا الله پلار کې ملګا و او بیا او چې بیا چې جاهلۍ ورسره نوبېڅوي و دا خدای وګي مون ماړکو دا د خدای د وګو زموري مون په غاړه ده به لاګه چې د کوفر خبريم کوي د نو کوي او و مون مون لا چاراکړي چې غريبي مون لا چار کړی وي مخبلوي غريبي غريبي ته راکړي دا و مونږه خدای د مو پښتنم چانه دا کړې مونږ یو سویل وکړو بیا ده انسان توپ تنه ختم شي سړی توپ تنه بیا وځي و یا امرکم بالفحشاء اهو کم کئ تاسو ته شیطان په بهای باندې لیکن بل خوته چې د بهای یو کار واده را شي نو واده کې بیا پرمانه په قرض داخلي خو پرمانه د بهای کارونه کوي چې څه پرلماندی هغه کوي یا بل دسی یو شی وی نو خود بهای کارونه تر سره کوي هغه کې به بدریغه مال لګی هغه کې به شیطان دا نه وی چر مهي لگا وا. بیا به با خو بدګی په کار راشي ارګ یو تنوي چې مي لګاوه مصيبت بدرمن را شي به په کار شي نه ارګ <مسيبات> به به ودي ولګا ولګا څنګه فزول شي را کنه به هيو کار دی ولګا خواهشات پوره کده بچي دي خواهشات پوره کده خزي دي خواهشات پوره کده لور دي خواهشات پوره کده نورو و او كم كيتو استا بل بل فاحشه به هي باندي خلکو کې بوخل راغو مال نه لګي د لا پلار کې غریبان نه تا کله لګی ما نو په غلط ځای لګی حقدار نه نه ملاویږي او نو به هيڅونه زیاته شو به هيڅونه زیاته شو چې کورونه تا خزه به حیا شو سړی به حیا شو ماشومان وګور به حیا شو ماشوم چې وګړيږي ښه نو خوشحاليږي پلار قرباني مور چې ولر د خو وګړيږي داتونو غټ د به هيي د اصل کې چې وګړي نو خوشاله شي چلوری خو وګړيږي خوشاله شي ولر د خغړيږي خزه خو وګړيږي خوشاله شي د خغړيږي ا ستپونه اخلي خو ستپ دانس کوي وای شو د به حیاشي چې تونه څنګه جامې واغوندي منه خوشاله چې د خپل خاري خزمن لورمن او چې تونه نر د خوږونې جامې واغوندي ناغونه خستخ کاری نو دا هغه د مال نه لګولو د نتیجې وروته چې خلک به حیاشو قرون ته بهایننه وتره دک مال زیات شي کنه مچ مال کله زیات شي نو به خلک و چې اوس پچي ولاګوم نه به په زول د بی او خزی دی سبا خواسانه کار بس او لا ناستې دي او ګور ځان له نو چې کوم جوړی خواه اړه دی وواړهلهلو غړه نو بیا سوچ نه فکر ف او کوي او خررج کوي په زو دو کومل فه شاان چې د تاسو د فکر نه غریبا و یا مو کوم بل فشا او کم کوي تاسو ته په به باند دی والله ی دو اولا یای دو کوم وعده کوي تاسو سره مغفرتنا مغفرتم منه د بخنه د خپل طرف نه اولاده ته وی چې مال ولګو ازما په دین باندې چې بخنه ته کوم په مال لګولو سره د انسان ګناونه ختميږي چې څوړې څومره مال لګی د ګناونو ختميږي رجلكيږي کڅنګ چې یو غلط عمل یو غلط صفت نېکې ریږي نېکې ختمي امدارنګې نېکې چې د ګناونو ختميږي چته یو ښه عمل کړي د <متحدث> قرآن په طریقه مانه <متحدث> د سنتو په طریقه باندې په صحیح اصول لاندې ته یو نیک عمل کړي هغه ستاره ګونونه خطوي عمل نامینه او دغه په ځمانه نیکی زیاتیږي یا قیامت پر ورځ با الله هغه ګونونه د درد په نیکی بدل بدل کی په دې معنی <متحدث> مې احادیث تر نو وللا و ییدوکما او وللا وعده کوي تاسو سره مغفرتا منو د بخښنې د خپل طرفنا او فضلنا او د حلال مال فضل بکوران کی اکثر فضل چي دي د دغه سي ايتون لاند کاروبار ايتون لاند یا د صدقي ايتون لاند نو فضل علماء مان کوي حلال رزق زکه حلال رزق د الله يو فضل دي چي حل... مالدار مال سخ ډير دي لكن هغه حلال نه دي په سهي تریکه دي قوت نظر اوروغه فضل نه دي اخو اخو عذاب دي د الله يو قسم امتحان دي د الله وفضل او د حلال مال الله بتمالم زياد کی د مال کبل الله خير او برکت واچي يو حديث کرا دي چې د میلمه پتا سو حق ده او ضيفو عليکه حق ده د میلمه پتا سو باندې عليکه پتا حق زاوله ځکه مل مسره چې ده قوت برکت راځي په صورت ههوت چې د دولسمه سپاره اولنې پانادا چې پاره کې الله فرمایي چې و ما من دابتن فلرده او نشته دې یو جاندار فلرده پزماکه کې الا علی الله رزقها مگر الله مانه دغه جاندار رزق ده الله دغه رزق اعلی ان الله لپاره د وجوب راځي ان الله په خپل ځان مان دی د رزق د مخلوقاتو فرص کړي چې کوم رزق مې ځلی کله هغه د رسومه ويعلم مستقرها او په داله په مستقله استوګنه باندې دغه جاندار که انسان د قبل مخلوق دی ژوند دی ومستودعها او په عارضی استوګنه باندې یني ارزې چې د کمزې کې اوسېږي مسافر ده نو آلته چې کمزې ده نصیب تشوي هغه بدل رسیږي الله ورمنه پوي دي او کدی مستقيل کمزې کې اوسېږي نو آلته چې کمزې ده نصیب ده هغه ورمنه الله پوي دي نو په ملمی ملمصره کوړه برکتونه رزق هغه هغه خپل رزق مخ کې تا کړ راوړي یوه منم چې تا کر رازي مخ خپل رزق دا هغه ست کورته نازل شي دا نن سم اجکم خبرې کوي یار دا بناموده ملمه ده دا دا غلطه خبرې ټوله دگوه خبری دي چېر دا چې د ب وخته میلمده بیا وخته می وخته میمن شتهریخه چې هر میلم په هر واخ را شي هغه ستاور ته خپل زک چې خورې خپل ځ بخوري نو چې ته ومانې خفه کېږي بوخل مانې کې او دا ته دغه پر زک بخی کوې نو والله او الله چې د ی دو کوم مخته من نومال لګولو کې لنډه خبره ده چې په مال لګولو کې که په میلموي که په غریببي که په گاوند کې بچایي کې پیتيمي که مسکینی دا ډېر ډېر ګټه دي ډېر خصيفات په انسان کې پیدا کیږي د دې پرځا کې وم برکتي د کې په غلط خوينه ختميږي بخل یو غلط صفت ده حدیث کرازي وبخیل سره چره ته الله نه لری دي جهنم تنز دي دي او سخي سره چره الله له نز او او جهنم نه لری دي وای شو او جنت تنز دي دي او بخیل سره الله نه لری دي بل حدیث کرازي سخي دا جا هغه جاهل سخي چې نه هغه غورده دا هغه عالم نه چې هغه مال نه لغي جاهل سخي دا هغه نه غورده چې هغه مال نه د صح حدیث ته والله يزيدكم متسخاوت دې خصيبتونه دي او دې برکتونه دي الله وادي کوي تاسو در بخنه منو د خپل طرف نه وفضل او د حلال مال والله وي حدیث کرا زين له ده هغه کوم کې ګټه کړړی او ورم نو ګټ کړی وای او ور نو کور ته پیسې مییسې را وړي دیینار یا شرفه مشرفی هر چې چې په ه زبانانه کې په خوا به چې وه کچه غونې به دی هغه د سرورسی کې یا د چاندیسی کې به وي یا د بلچسی کې به وي هغه سااتلی کولهه ک د ک کړی د پیسونه او راغ کور ته ل چې نن ګټه ډره وکه لیکن خې چې رمې تانګ د لګرو ته ته ووي نو خه ته و داسې کار وکه زهته چل خیم دا ک خلاصه کړه چې کوم ضرت او هغې واغستو چ کوم د ضرورت مال ل غ وغستو او نورې غونډې بک و ک میډله چې داله لاټې تقسیم غغلی باانو مع چ کوم د غریب لو دا غون تقسیم کاه بیا راشه میړ تویخ اغ لاړو صحاببي دیغلاړو هغه ضرورت سه چې خ پاتې شو نه بک چې کو مالو ټول په غریبانو م تقسیم کو چې راغو ل اوس میړو ډیر خوشحاله دی سحاب کان پهدي منه خوشحاله کېدل په مال جمع کومانې نه خوشحاله کدل نهنه به کارون دپاره به کار ز راداخلي لیکن د ن کار دپاره کار رااخی له په دن کار وړ الله کې صحاب او پی غمر اسلام به اکثره دصدکو د ووج نه کرزاروو یو صحاببي دی عبد عبد الله ابن زبیر کو زبیر ابن عبد الله غالبا هغه چيده هغه په خپل زمانه کې د هغه زمانه دوه ویش لکه روپې کپینځو ویش لکه دي بوخاری شریف کې راځي هغه حدیثه قرضدارو استاد حسین کې به سوچ په نن 14097 دوه ویش لکه غټ شعر 1400 کالمخه خودسی وخیا چی بیخی ډیر پیسې وي هغه قرضدار او چمړ کې دو مزهله نصیحت کړو وصیت کړو چې زمورشونو بس زما قرض بچلې زما دوست نو وغواړي مزو وته چې دوست کوموله وای دوست مې الله دې کړان الله نبی وغواړي الله به تا خلاص کې به خان مشه هغه شهید شو هغه د کارو په جنگ کې شهید شو هغه صحابي مزو وې چې هغه غپو ځکه ډېر د صحابي ډېر خسرې ډېر بچي و هغه متفاده او نور قرضونه متفاده شو ډېر خپم نو بیاته د پلارار د خبره را شو شوه نو خبره می سر کې دا کال اوسته کسا خوزانان کې سره حاصل خبره می دا کوله چې دا کار دا شو ویلوو د دو لکه یاویش لکه تونونه چېوي دا ځکه چې دوسه خرکو اماتونونه کېخل د د به تهوي چې ور امانت مازه کېګ دی که نه او د امات چې دی مالله کارز را کوه ځکه امات ک وره ته خیانت نه شي کولی چې چی امانت دیر کې ته هغې کې چې دا وت نه شو ویللی لکه تالی د یو لکپی کا دیر کړه امات ځدا ځن سرکی دا تو هغه د یو لکو کاپي چي دا هغه کی یو نوټ رم ته ات نشي بدلول را بدلول کوي سامان دير کی جنس چې شریر کی متا هغه سامان نشي بدلول را بدلول ته بالکل امانتن باغ ځن ځکه غدي او بالکل ما هغه سیته وت واپس د نو غوړی د د دته لکی کی امانت نو د سب خلکو امرونه کی خول د بو تو ویچ ګره امانته مرکوا قرزي اسې ما سکی غري کنه نو د څه وکړی د څه وکړنه مال دې قرض راکو زکه چې سباخه غریب فقیر راښینو چې ورکول خوښمه یو چاله نو نو چابه چمانت اوس کې خوغه و دوی صحیح بس نو چې فقیر غریب براغو یا jihad وکړه غو یا په دین کې پیغمبر اسلام به اعلان وکړو ضرورت به بس خو خبطول قرض یا هغه مال هغه به ټول ورکړي د دومره کې هغه باندې 2 لکه 2 لکه قرض ختمې او بیا چې کړه دې شهید کې نو انه څه به هي کارون ته پر قرض خو پریمانه په لکونو راخلی لیکن د دین یو کار د پرغه خپل نه لګینو قرض خو د لری خبره دی راوی له وی لګی والله واسونا دیما او الله پر اخر پر اخر علیمون کده علیمن پویا دی یا الله واسونا دیما پره علم اولادین الله تعالی د دې ډيري بدلی د ډير کی اجر نوبدیر کی یا الله پر اخر راول استعمال کی بو پر اخوال زیات کی او پویا زاد دین ستاسو په دی عمل باندې پوېره چې تاسو کوم نیت باندې خرج کوئ اوس درې خبره د شپږو خبرو نه دا د خبره مونږ وکړه چې د بوخل وسوسه شیطان نه چينو الله وي شیطان د غوسه وسوسه رد کړه لری کزا نعوذ بالله وي د انسان په شکل کې دراشي شیطان او تووی وي چې ګوره د خزي په شکل کې وي یا د غرور په شکل کې یا د دوست په شکل کې یا د مور په شکل کې یا د پلار چې ګوره جمعیکا په کار باندې شي لری کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوه الا بالله لا ال و العظيم ان شاء الله شه دا نه تختی کی پینسی شیطان کی جنی شیطان نه د دغه دغه وسهب نه باندې مال بلګید الله په لاره کې درېمه خبره چې پدین باندې ما مال لگاول عقل مندی ده او خياراتوب دا د کمکلوب نه ده چې کوم خلک مال لګوي ير دا کمکل نه ده به جمع کوي نزان سره ساتي نزان سره الله ویندا خو که دخو انت چې دین لګ یو چې زو لګ ول نخواه دا داسو فزول مالونو شروع کو چې دا قررانان کې دغلی چې ځانې سا بعض خلک په خبره نه پوږي صی د دو نه خبره وواته چې مخکې کله چا لر رس نو ب کمې وورئ دا نه چې ته مال مجممه کو په زی وولګوه و غورځ نه د الله په لاه کې و لګه خ په لا کې چې کله مال لګ نو بیا به داغ او نه راول چې مال زما بیا په کار شي وروسته پرخی او ب کې او فضول شيونو کې بیا چې فضول کاریای کی ملګری کوي وساته ځان سره دا غرم ګناه ده چې دې فضول ولګي د پدین معنی مالګول عقل مندي ده یو تل حکمت ور کوي په قران باندې مې ما شاو چالت یو وړ حکمت حکمت حکمت امام ابن جوزی رحمه الله له د دې آیت لاندې هغه د دې معنی کوي د حکمت و چې الحکمه هي معرفته بالقرانه د حکمت نه معنی داده دا دا دا چې معرفت د قرآ دی پوه په قرآ معې ده ځکه پهقرران منته پوه شوي که د خیرات تونونه د واورې د سکې تونونه د واوردل چې الل ما سرکم دصدکې وکم کل چې سررق معلو لګوه او د حکمت دی که نه ب حکمت نه کارله دا حکمت دی که نه الله ته حکمت خودودلو چې فکله بجرې د مو یا الله ته حکمتو خلو چې بعد نه م الله ته ته حکمتو خودلو چې بخل م کووه پهدينکې د شیان غمه اوسهه د حکمت دی. یني د قران پویا دا حکمت ده سنت ته حکمت زک ویل کیږي زک ته سنت د پیغمبر علی السلام اغه ته حکمت ویل کیږي او ته حکمت زک ویل کیږي چې اغم عملی جامه ده کنه پیغمبر اسلام چی شه کړي په قران عمل کړي اغه د قران من چې کوم د پیغمبر عمل ده اغه ته نو سنت وي کوم ځکړه یوه روزه نیوله که زکات ور دي که نور نصیحتونه کړی دي او ټول د قران سره تړلي دي یا به لاخیرت بارہ کې نصیحت کړي یا به دنیا بارہ نسیت نصیحت کړي یا به یو بل څوک هم کړي دا ټول د قران عائشہ رضی الله عنها چا پورتنه وکړه چې د پیغمبر اسلام اخلاق څو لغما ته وای کنا نو اائشہ رضی الله عنها وتوی چې د پیغمبر اسلام اخلاق چې و کان خلقو القران وداغه اخلاق چې و قران او قران ولول به دا ټول دغه اخلاق قران کې چې و کونه الله د پیغمبر اسلام هغه عمل کړي او او د چې چې د چالله من کړي دي خلکه د هغې نه پیرته من شو او نورې منړي دي ساحاب من کړي دي نو کوآ چې د حکمت ده پوه او سنت حکمت ځکهه ده چې د آ عملی شکل دی یو کسم چېمونږ تا اوس پاتې دی د ه سو د سونهته شکل کې نو یو تل حکمتته ورکې پوه په ققرران ماندې منشاو چله چې وړه هر چالله الله د آ پوه نهیررکي. چ آداب لحاظ نکياله الله الله د قران پوي نه وير کي زکه هغه ادب هغه بي ادب ده بي ادب محروم او اس خدا خواهم توفيقه ادب د خدای نه چيله د ادب توفيق وړما چې مراد ادب توفيق را کيم بي ادب محروم از غرد فضل رب بي ادب انسان د الله د فضل نه محروم نو چې وسړی د قران آداب و لحاظ نکړي هغه تعالی هغه د قران لم نه ور کوي قران ته بناستي خوښ به کوي مسالین غورزيږي بعضي خرد دسي قران ته بناستي مسالې به اوري د قران احکام به اوري خوښته نه کوي بیا به مخامه خو تاسو ته به وی د قران مثال زموږ استاز وی چې د قران مثال د زړه بلچا او د خلقو د ژوند مثال د زړه ډیران وي ډیران کې بلچا وي نو هغه پر چې کله سختی د پاسې نه پاسه بوی معنی ګرځا بوي نه کوي ګرځور معنی اټس نه کوي بیغهما لیکن چې بلچل بکی ویلا خو خلاص کې را پری دی بیا به وسه نږدې په فاطمه نشولټه به دې ګرځ بیا په تخت د اغي زینه هغه ډیران نو دا مثال د قران ده قران بلچدا د په ډونو کې ویلا نو هغه ګنده خلاص کواله هغه ورځې دا خلاص کې باندې ورځې ای ترازو نه کوي کله یو څوی کړه بل څوی یره دا مقدس دا خواغه کې کنایت بنکې نو یو اوتل <سؤال> حکمت ور کوي په قرآن باندې مې شاو چاله <سؤال> چي غواړي چاګه کې انابتی شو کې د قرآن هغه کې د الله درزه طلبي چې چمان الله رضا شي د هغه پاکي د ګناونو نه هغه ته الله د قرآن پوي ور کوي هغه مؤدبي هغه ته الله د قرآن پوي ور کوي و من يو تل حکمت او د عمل نیت کړي چې زبې د قرآن اورم په دې عمل کوم نو ته الله د قرآن دا اکثر علما د دوی علم دو اوله ظاهر شي ځکه چې البته خپل علم عمل و نكي نو علم ټول ختم شي لکه مثال خداسي ده لکه شو شودي شودي چې په خپل ځي پرې خو قساکیږي خرابيږي لیکن هغه شده چې استعمال کي نو غي نو ټول شي نو جوړيږي مستي او بیا مستونه ورسره کوچا او یو شيبل شي تر ویو بیا غي دیر شوی نو جوړيږي امار شو دیدی دا غینا بیا په څول شوینه ورسته جوړی چې استعمال وکړه نو علم چې د استعمال کړه ډیر شعبتن جوړ شي خلک وطن استفادہ والیستا علم خپل زیات شي او چې علم د هم سپری خو او, او به عمل په ونه کړه ناغ بیا قصا کیږي ختميږي علم زایل کیږي ومن یو تل حکمت او چا چې ورکړ شو پوهه پکوران مان دی نو فقط اوتی فقط اوتی خیرن کثیره یقینا ورکړ شو لوی خیر لوی خیر الله یومادر کو حدیث کی مرضی پیغمبر اسلام فرمائی خیرکم من تعلم القران وعلم قالو کہ غره انسان غده غره انسان درکه غده چې قران خلقو تخي تعلم القران چې قران خلقو ته بیانوي وعلمه او خپل قران زده کوي بل حدیث کی مرضی پیغمبر اسلام فرمائی مېر اللہ به خیر چا معنی چې الله د خیر اراده وکي يفقه في الدين نو غلد دین دن ویرګي نو قران دین پول قرآن که ده و سنتو که ده پیغمبر اسلام ده نو اللہ ده دین علم ویر که دارنگی لوی خیر پسورت کوسر که اللہ پیغمبر ای اسلام تویی اِنَّا آتو اینا کل کوسر تا تا ما لوی خیر در کرده نو آغا لوی خیر علماء علماء د کوسر دیری معنی کوي پینزلشپاد اس معنی تقریبا علماء او کدی در کوسر چه کوسر نمورد دا مورد دا مورد دا سوک چلی اغا حوز دا قیامت پرځ باندې هغه حوض بهي چای چا کې به وبی حدیث کراځي چې هغه وبد نشات نه خوګی دي او د شدون سپینی دیو ډیر دغه برکات بیان شوی دی, دی په حدیثو کې نو څوک وي د کوثر نه مراد هغه ده چې پیغمبر اسلام ت벌ا وير کړي قیامت پرځ باندې خپل امتیان با وماني وو هغه وبس کی او څوک چې نا زمانی مشورې دی یو دغه حوض کوثر د قیامت پرځ مېو جمعوي دي او دوی مهو هغه کوثر نه چې دا کا, کاوسر نومه لوی خیر والا شي لوی خیر چې دا قران, قرآن دی و یو تل حکمت او چاله چې ورکړل شو لا په قران باندې فقط اوتیه خیر خیر به ولي نه قران قیامت پرد باندې حدیث کراځي دا قران په قبر کې ګټه دیر کوي خان ا مشهور حدیث چې موږ ټوم بیا بیانای خونی بیانای وایره قبر کې په پختنې کیږي حكومي کی. کوي په پختنې کوي د لري په پختنې کوي ابو داود کې حدیث ته چې په پختنه ودا کوي چې مر ربک یو پوښتنه بدا کیږي چې مد چې ما دین وکا دین دې چې شو یو پوښتنه بدا کیږي چې ما ته کول فی حق ها دا رجل دغه پیغمبر اسلام بو تو خو چې دې د دې سړي بار کې څه وې دا څوک ده درې پوښتنه وکيږي د قران د رب بار کې دین بار کې او د پیغمبر بار کې نو وې چې نیکو نو هغه به وې چې ربنا الله رب العلماء څوک دې بده اني نیک انسان نو هغه چې چ پښتنه بده نو چې مر رب وکه رب دی څوک ده نو وي ها ها لا ادري هاي هاي زخنه پوېګم دنیا کې بده نه پوي دو چې رب علا ده لکن قبر کې دغه ځکه چې چوکالتا صحیح عقیده معنی نه ولار او ګناګارو دغه ځکه یو بیا جابه کار نه کوي به وي چې هاي هاي لا ادري زخنه پوېګم په سوال جواب باندې دین دې چې سره وي لا ادري او دې دې نو وي بچي هاي ادري زخه ها ها په دې ما څوک ده زکل د پوينه دنیا کینو لیکن کوم سره چینه کو او غد دی جوابونه صحیح صحیح ویر کی چې ربی علاده دین می اسلام د ادم پیغمبر ده پدې ایمان راوړو نو بیا فرښتې او بل پختنوم کوي چلورما پم دغه حدیث کی ابو داوود شریف کی اشتره خدا غتلرما پختنوم ولین منتند منتنه بیان کړي چلورما پختنه دادا چلو پختن دا چې تا دا سوالونه د کوم ځنه جواب کړه ان تا دا سوالونه کوم ځنه ځکړي وو همدغه څه الفاظ چې کوم ځنه دا تامر د را کړه سوال موږ وبونه راکړه فرښتہ بوته وي د انسان له د انسان بوته چې کتاب الله دا لید کتابنا وصدق او ما له کتاب ریختنه کړو یعنی ما یې ځکړو په غوې مې عملم کړو یعنی هغه خپل ایمان مې ریختنه کړو د زکه زکه ماته د لوی خیر نه ده چې قبر کې خیر ډیر کو نو فرښتہ بوته وي چې نوم کن کن عمل عروس داس الفاظ دی او کما کال علیه السلام لکه څنګه چې د اول شپې ناوی ودی اته کوڼيږي کنه نه پازا به غامه ودی که وبجراجيګه شو که دورس مجراجيګه شو نندارنګوده شده اول شپې ناوی غونته دغه سړی ته بل لوې د قرآن څومله لوې خير ده چې ورکو په قبر کې لوې خير په قیامت پر روزم پر به دا قرآن ال قرآن شافيع مشفع حدیث کراځي قرآن چې د سپارښت کونکي نه د سپارښت کونکي ته سپارښت به قبليږي خامخا به قبليږي چا چې د قرآن سینې سره لګولو ا دکړه عمره اورمن کړه دا به جنگ کيده الله سره خدا کو کړه دا له صفات د مخلوق نه دي قرانه د یاد ساتي مخلوقات ب ټول عاجزي لیکن دا قران الله سره جنگ کوي تخبل لوستون کی بارکه چې داو به خیال لا دا نیم دا لغت غونونه چې کړي داو ته او بخاف مافکه او دا جنت تبوزه او بل رازي حدیث کې چې د قران والا والاته بلوي چې ولله تر کوم زی پروژه تا په دنیا کې لوستو موسم ولله او جنت کې لوې ځه اکر اول قران ورتقي ورتقا یا ورتکی شلفاز دي لوله قران او خيجه برا جنت کې خيجه کوم زی کې د آخري حرف بس کو پد تر چې قران تومره درتلو او غاخري زی کې دي چې بس کو د جنت مکامي دغه دغ بستا درجه ای نو کټول قران درتلو نو د اعلی او کو یو وسي مطابق درجي له ورسي دو درته دو سي پاره درجي له خیر ده دنیا خیر ده او په کیم خیر ده او په آخرت کیم خیر ده و تل حکمت او چاله چي ورکړې شو وې په قران نو فقط او فقط او تي خیرن کثیره یقینا لوی خیر وما يتذكروا الا اولو الالباب او پن ناخرید قران نسیت ناخرید قران الا نا مگر اولو الالباب عقل خواندان چاکل من ديغه سوچ کی چاله ملوی چمال ول غوا نو دخو کل من ده خو د زمال لغم هغه به شیطان وسوسه نګوري په کار و دي شو دابش یاغ نه اغه عقل نه کار و دي چ خدای کوي نو زې بس به خدای دي که اخر ته نو دا د عقلمنسو کنه چې د قران پن وغهستو د قران ایتونه واور د بل د قران په طریقه باندې به عمل خرج کو قران او تویج اسباد نه بنکه قران او تویج بدل نه بنوي فقیرله قران او قران او توی اچ ریا بنکه نو د عقلمنسو چې دغه پن حاصل وکم په دغه طریقه باندې عمل وکړم و ما کرو او پند اخر د قران نه نسیت اخر د قران نه الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان و ما او هغه چې خرج کوي تاسو من نفقه ته څ خرجا ان کوي تاسو د الله په کې او نظر تومه یا نظر ور کوي تاسو من نظر مفین الله پس یقینا الله يعلمه په دې پاره باندې یني ته کوم مال خرج کړي د الله په لاره کې نو هغه زبادو ته ضرورت دي چې دې زبادې اغه الله ما دې ځانو خوللو بس خلاص شو خبره نور د څل ځان خي چې دونه مال می هلاکو دونه مال می ولا غولون دونه خي دونه صدقي می دونه خي غني خلکو سکړي الله یې صل خلکو ځان خي ما زما د پارد لګولې او بس زغپوي ما دا غنه یو بل په دې ځکه کې ګوره دا نظر د دوه غته متعدی یو یو الاته متعدی کیږي او یو علا ته دا دوه حروف چي دي جاره حروف جر دي دواره دی دواره ته دغه نظر متعدی کیږي کله چې الات متعدشی لبدسي لفظ جوړيږي نظر تم ال نظر تو الیه نظر تو الیه توڅه څه دې کړې شي دغه دغه نقطې هغه ولیکي څوک چې نشي نو خیر دا کوونې کځه د عربی قاعده دي د صرفونه هو نو موږ اچاره پرويږي کله کډیر د خلک څنګه چې هغه پوېږي په دې قائدو معنی ماغو دی ودی چې خیر خده اوسوک چې نه پوېږي نو مثلا هغه کدا ونیل کې نو مروانه کوي به صرف معنا ودی کوي کله چې الاته متعدشی او جمله ته جوړيږي چې نظر تو الیه معنی پیدا شي ور کوي د الفاظا چې ما اوړان دی ما هغه تا وړان دی کړو هر څه چې وقته مې دی کړو کمال ده او که ارتشهره خو هغه ته می ودانډ کړو د څه معنی ورته او کلا چې آلات متعددي مبيز کې نظر ته عليه نظر ته عليه به معنی څنګه ورته به معنی مکمل بدليږي معنی ور کوي پورواله می وکوړو پورواله می وکوړو داغه کار یا داغه خبري هر چې چې 24 خو پورواله می وکوړو او دې په دې دلته چي ده دلته نه ايلات متعدی کړي دي او نه ايلات متعدي کړي دي بلکې اندسي پريخ هي او نظر تم یا نظر ورکو سن نظر ورکویتاسو س نظر مپین الله دوه معنی به د جوړيږي خان ایلالم دغه د ایلد ته شي متعدي شي هغه معنی مونته مونږ کو کولې شو او چې ايلات متعدي شي هغه معنی مونته مونږ کو کولې شو چې ايلات متعدي شي نو معنی به د جوړيږي او نظر تم یا ا اڑاند کایتا سو الله من چا نظر سننظر یو نظر و من هغه لا لا و دان دي دا, دا. قد... معنا سیدا یا ک علات متعدی کوي او نظر توم ما... یعنی نظر تو او نظر توم ما... یا پورا والو کای تاسو من نظر نه څو حکم د الله د الله حکم تاسو نو پاره الله پوی یو معنا چې تاسو الله تو تا دان کوي نو پاره الله پوی ده. یا یو چې تاسو پورې کوي دا الله پنو مان دی په پخغه من الله پوي نظر چشویل کی و داخله معنا د دې الفاظ او هغه تفسیله اوس نظر چشویل کی په دې منځان پدا سولی کې ټول نظر ولیکي کی دی ته چې یو سړی یو اضافه شی هغه دا الله پنو مان دی منښت کی نظریه موږ یو کړه نظر مناله دامن منښت مناله یی نه هغه په دمه فرض نو دمه واجب نو خوده پختل ځه من دغه خپل ځامنه واجب کې جیزه د دغه مثال خبره زب 15 ورځې نیسمه کدا کار یا دغه س وشو زو 15 ورځې د الله په نوم دی کړه دا نظر دی انده ته دغه 15 خپل عمل الله لوړان دی کی پښ او یا نغد پیسې کې دي چې دونه پیسې به د الله په لار کې کدا کار میوشي دې د لګې نظر چوشه په انسان باندې فرض نه واجب نه او دې په ځان باندې فرض کیږي ځان باندې واجب کیږي زرو ضروری کیږي دا بزدا الله خویا ساته دا چې ګوره یو سړی د خلینو وته تل کنه چې زبدا را وجیدونه نیسمه چې د خلینو وته لغه بیانسی په دې وجه د نفل و بارکه ده حکم ده د شریعت چې کله سړی نفل روجوونی سي او هغه ماته کی پلي مورسکې په څو وجه ماته مریض شو یا بل څو وجه نفل روجا ما د ماتکړه د روجا به بیا غرځي خان دا دا دا دا داسینه دا چې بس د خماته شو خلاص دا کومینی ولم خیر د ولم نه خیر مې نشته او بیا نسې ورستره ګرځې به غروځم ځکه تاغه نظر منلې او نیت وکړې او ناګنیم کېدنه پاتې شو هغه اوس پورکا ځکه نظر دکنه نظر به پورکه خامخه په ځان د فرس کړي ځان د واجب کړي دا کې نفل مونږ دي د نفل مونږ نیت دی او کو چې زب کاته مونږ کوم نفل وکومه او په سوځد نه پاتې شو هغه به بیا ګرځې او هغه بیا تر سره کړي نظر شو ونه زر پر کاول چی دی اغا لازم دی ضروری دی دوک قسمه نظری یو قسم نظر توبلکی کی معلق او یو توبلکی کی غیر معلق معلق نظر اغه چې وسړی وی چر کزما دا کار هو شی فلان نو بیا بدون خیرات کوم یا بدون روږی نسما یا بدا کوم یا با کوم با اکثر خلک بچيني کی نو نظر ونی سي چر کزما بچ زوی او شو یا بچی بچو شو زه به هر کال کې دونه روزي دي سما په نظر کې دي ځان سره یا بدون خیرات کومه په ټولو مر یاد کړی ځان سره ټولو مر ودا کار کومه تر سوچي د سینې مری شوه چې دې روزاني شنیولې یني د حالت تنیر سره ترغیب و دا نظر بیا پورکې دا روزه بیا پورکې دا صدقې د منلو د بیا دا و بیا پورکې ځکه دا نظر شو په جانب لازم کو د مؤمن صفات قران کې ذکر کړي ذکر شوی په آیت کې ده او اسمانه یاد نه لري چې کله الله په مؤمن صفات بدایي چې نظر پزان معنی لازم کې هغه بو پوره کوي دا مؤمن صفات دي د دې ته معلق نظر چې ته یو یوشي سره نظر وټړي که زم ما دا کار وښو نو د سی وکومه دا تا وټړي دغه نظر نو که هغه کار وښو فرض کا نو بیا به نظر پوره کوي خو نو نشو نو بس بیا نظر پوره کول ضروری دي لکه کزوې دی نو نشو به بیا غ رووجي یا تا چې کوم سا دک خیرات منلی هغه لازم نهدي ځکه تا ته ترلی او دغه کار سره کوم چې تا منق ته کړی وزرک او یو د غیر معلق غیر معلق داې چې د ی سړي کار شوي بچه اووشو م سره خبره ز کېدو او د د ووشو او د و د خوشال نه و چې به ل رووجنی سرله د پااره دله په نومان دی او دا اوس غیر مععلک د دا د وی سره تلی نه او د کار سر د خوشاله سره لیکن د وروسته منخ ته ځان من منله. پدا به کومه دروجیب نسم دا صدقه به ور کوم دا خیرات به ور کوم دا دیو بیا دا پوره کئ خام خاب پوره کئ دا مؤمن صفات دا لازم ده پدمان نو و ما انفتم او هغه چې خرج کوي تاسو منفقاتن سخرچا او نظر تومه یا ور کوي تاسو بالله بنومنه منظرنه اڅه نظر یڅه نظرونه وغه لا لواند کی چیز یا انغه معلق نظر ته اشاره ده چې زبره کار کومه نظر ته و باندې ځان سره الله له وړاندې کې روجا يا صدقه یا بل شي او نظر ته په دیوځ ما دا نظر د بل چا په نوم باندې ناروا دي خه شرک ته چې سړی وي چې نظر ز د بابا په نوم باندې کبا بابا مې دا کار وکړو ودېګ بابا په نوم باندې حکومه خیرات کومه دا راته د بابا په نوم باندې نظر وکړنه دا بیا بيخي شرک ته ناروا ده یا ورکول کړته асо مې نظر نه ته نظر دله په نو باندې وفین الله په سیاکن الله یاعلم و پوره پاغې باندې دا خو یو معه دوی ماه او نظر تممه یا پ روواې تاسو نظرې نه په یو وکم دا الله باندې نه نظر چې د داله وکم دی او, نظر او تا نظر په ځان منې لا زم کړړی تاغ وکم پرکو وفین الله په سیاکن الله یالم وه پوره پاغې بابانې بیا خلکو ځان مخهله یو ب ما ځانو و خلکو ځان مخه ومالز دوالې می من انثار او نشته ده پرده ظالمانو څوک امدادي ظالم چاله وي چاغه خلکو ته ځان خیریا کوي دا ظالم دی لوي د ځان سزلم کوي ځکه چې ده خلکو ته ځان خي چې خلکو ځان خي د خو ظلم کوي ځان سره خپل عملنامه خپل باغ ته باکي خپل اخرت باندې ته باکي مته دوی به هیڅ کوم امدادي نشي وامل ظالمینا او نشته ده پرده ظالمانو مینن انصار څوک امدادي ان توب تو صدقاته اوس نور آداب ور کوي د صدقي چې ان تو په صدقات کې چې تاسو ښه کار کوي صدقه خیرات ما هي نو ښه دی الله وی دا یان یو سړی دغه صدقه ورکوې ښه کاروي کوي خلکو مخ کې نو دا م ثبت کار نه دی کوي نیت د تبهت خوې د الله رضای نیت خراب شو بیا خو صدقه خراب شو ټوله نیت د الله رضاوي خپل ثوابي او د خپل ځان مضبوطي ای دغه مخ کې دا ښه دی جائز دی ناروان دی وخو لیکن افضلت ليكداد غره ليكداد چې وين توقفوها کچري تاسو پټوي دی صدقې لپاره وتو تووها او ور کوي د صدقه الفقراء غریبانو او تفکیرانو ته یني پټه ور کوي فهو خير لكم دا غره استاز دپاره یني پټه ور کوي غره د خور ورکولونه حدیث کراځي چې صدقه ورکه د سی ورک چې دغه یو لاس دي بل لاس ته خبر نشي ی خل لا چاپ لاست د خلاس خبر نه شي خلاص ما سر د کاروررکې او چاپ لاس د خبر نه شي او خلاص خوواو نه لر او غ لست کي چې خبر شي خو مطلب حث دا دی چې چې مطلب چو نه خبر نه لا پی که که پټی ویل ورکه ځکه غریب خپ ای خو لري که نه بعض غریبان خو غیررت وي او سوال نهکه یوخ خو بیا به غیرت ته غریبانان دي اوغولله بعض را د مو نه ننسیت ته کوه چې ګور سوال م لیکن بعض غریبان آغا, آغا, آغا, آغا, با آغا, اغا باز مسکینان اغا سوال نکی غیرتی دی نو اغا ته پټی ورکه خلکو مخ کی ورکین واکه دی شی وای نلی دنه زوदत به وی وتا خود غیرت د وجنبه واندلی مخ پټی ورکه مخ کی شی زوایلی خپل اغا په اول یو او باز دسیوی دکایو صحابی بارک الله راضی غالبا ابو دردار رضی الله عنه د یو صحابی ده اغا د مر پکٹ با باندې پروت ده او خپل خزی توصییت کوي چې ائعملي ائعملي ولا تاکول صدقات خزی کار بکې کار بکې سد کبه نخوري خیرات بنخوري غره د غیرتی سړی کار پیغمبر اسلام بس غنه اسلام منه صدقه حرامه و چا خورلې و توفی د سلیمان سلیمان فارسی رزل لون هو چا کل راغو نو هغه تخپل پیر ویلو یو یې صحیح چې ته پیر صحیح یو چې داخلي پیغمبر صفات داره چې صدقه بنخوري خو لیکن توفه قبلې رسول مانی فارسي درنه چې کړه راغو مدینه او پیغمبر استان وردو چې د خدعو خړه د پیغمبري دغه امتحان اور مانی کړه په پیغمبر اسلام مانی یو ورځ ورغله کجوري مجوري ځا سوري چې یا یا رسول الله ایمان نه راوړی درغه پون چې دا خو صدقه ده په پیغمبر ستاسو ته موږ دې صدقه نه خورمه دي غیر بنانو لیورکا نو چې دا یو امتحان خو ښه دا خو پکې خو ښه سیفات بل ورځ باندې بعد بیا راغو او ته کجوري مجوري راوړې پیغمبر و دا توغفه ده نو پیغمبر ستاسو نه خپلې مو خورلې او خاکه چې کومل ګرو یغو مانی مو خورلې نو بس دا رار کې ایمان چې دا خو موږ پیغمبر دې کې د سیفات ده نو پیغمبر صدقه نه د پیغمبر وارث بخوري ان د پبر واري شوي و لاما ورسه ول امبی غ صدقه صدهکهخورري دلته خو وارسانو د پیغمانو صکیله د کوو جوړړي صده کې د غریبه ک ملاسبخوري بیا ویر دا ډیر ملاس ملیان یاددي او چې یادې نه کې اصلاح به څنګه کېږ د د معشرې هغه داغون دي دا اصللاکې خاام خفهدي برت کې که نه غړه به خلاصې خپله چې دا ی نااروا کار دی که عالمی کوي که ی کوي اوته برت کې که نه مخ غت کې تو د پ غمبر واررض ځان ګړی او ته نې ساده کې مضم نه کوې ځان ته د لا خل سړی په د کړړی ځان دپاره چې وکوره جایرر د دپاره چې ه نو بیا په روجو کې ذکاتونه ملا را او په سر سا ملا را غونډی په غټونو کې هر س ملاه غونډی نو غریبانان بیا کوو کې ګي او سوالو نه کوې غ غریبله میلاوي نه که هغه د مولا به خواصه یوزان لپاره غونډې ویل <سؤال> طالبان لیور کومه طالبان نو بيڅمنه ملایوی غریبانان ول وای ن توفوه مبيو به څور زباد مالداري خا گاڑی کې بم ګرزی او اوزان به حقوقوم جوړ کی نو د کومه د څه بل چوي له کولنګ ویلو کومدا صدقي وی در غونډې کړي او لسی لګول ویو لسی خړل وی نو بازي غریبانانو چې ده ابو دردار زله هو خبره مې کوله چې د خبرې ته چې عملی عملی کار به کې کار ولا تاكلوا الصدقات صدقه بنقري هلكي جائز و دا غریخه ده پارا لیکن دا غره طریقدا چا صدقه بیخی و نخره زګه صدقه غریب خلکو کار لري د غیرت د غیرت مند خلکو د کاری و خزی و تو ویله وان اعجزتو کز چته عاجز شوما ان بودای شوما کنزور شوم بیا بچومه میډل وی میډو وتوی چې ایل تکي سنبولته ایل تکي سنبولته صدقه <تصفح> ویګي را غونډه ویګي درا غونډه وا او غي نه لغه داني ريجا واغه خورا خوغه صدقه بیا مونخري دا د غیرت سوري دا کاری خام نو بعض غریبانان چې هغه غیرت مندي په دې وجه باندې پټ ويرکا دغه هغه عزت نفس خراب نشي الله وي و ان تو خفوها او کته تاسو پټوي دا صدقه و تو توها او ورکوې دي صدقې لره الګل مالدار خلک خوشي صدقه لغه خوري تنه نروه کار تنه بدکار ده قرده جایز بوده نروه بوده، جایز ده، همه کار خونه که نه که نه صحابه نه ده خوڑه لیه، پیغمبر نه ده خوڑه لیه صدقه خیرات، و ته مالدار بیم خوری دلتا، مولا بیم خوری دلتا، غریب خواسی بخوری، پسوال بانده و تهو هل فقراء اوار کویتاس و صدقه لیه، فقراء غریبانانو تا، و فهو خیر الله کم ده با غورش استالده پ ويكفر عنكم او ليربكي استاسون الله من سيئاتكم وتقاليف استاسون دنياوي دنياوي تقاليف بدل ليركي صدقه چيركي دنياوي تقاليف لريكي والله بما تعملون خبير او الله باسمي تاسو کي خبردار دي الشيطان ييدكم الفقر شيطان چده. يري تاسو ده فقر نه غريبين او يامركم بالفحشاء او والله يعدكم مغفرة منه اخبال طرفنا وفضل او ولات ری یید کوم وادی کی تاوسره مغفرتم منه د بخنی خپل طرفنا و فضل او د حلال مال والله واسون علیم او الله پر اخیلم ولاده یا والله واسون الله پر اخیرا واستوم کید علم او پویا ذات مال ک بری پرخت ولي یو ت حکمت ورکې پوه پهقرآ باندې منیشاو چاله چې وواړي و منیو تل حکمت ته او چالله چې وړی شوه پوه پقرران باندې د فقط اوتی یا خیررن کكثيرره د دته لوی خیر دقرآ پوه لوی خیر وما یز دک او پ داخللی دقرآ نه نهیت اخې دقرران نه الله اولو الباب مګر د اقلل خاوندان وما انفقم اوغ چې خررج کوې تاسو م فقطین څخر چا شماال خرج ک بل چې خرج کې دا الله پنو او نظرته يا ور کوي تاسو دا الله پنو مان نظر څخه نظر نو فين الله پنو پسې کین الله يعلموه پوي الله پاغي باندي يا او نظرته يا پرواله کوي تاسو مې نظر نه د یو حکم الله نه نظر چې تا کوم پزان پوره کی ورسته نو الله ځکه د الله حکم شو کنه يا پر تاسو مې یو حکم الله نو الله پسې الله يعلموه پوي ر دا دوه ماني خره به او نظر ته یا ور کوله که تاسو د الله په نومه من من نظر نه څ نظر د الله په یا ور د الله په نومه الله پس کین الله په هغه باندې یا پورا واله تاسو من نظر نه د یو حکم د الله یې نه پورا کوي الله پس کین الله یا لمو وره په هغه باندې ومال د او نشته د د ظالمانو من انصار څو کې امدادي ان تو صدقاته کچې تاسو خاره کوی صدقه اخرا تون نخارای ور کوي غریبانو له فنه ایم ما هيا نو خکار دے دا باد کارنه الله وی جاہیز دے ناروانه دے کوین توخ فوها او کشت تاسو پټوی دی صدقه نرا وتو توها او ور کوي دا صدقه فقرا غریبانو ته پټا نو فوه خير لكم دا غره د ستاسو لپاره نه ده غره دا ډیره دا خکارنه پټا ده غره دا ويکفر عنکما او لری بکین کوستاسنا الله من سیعاتكم و تقالیف استاسون الدنیاوی واللاو بما اوالا پاغس بانده تا مولون جتاسو عمل کوي خبیر و خبردار دهن